за всеки ден Преслава Ливове ми показва бюрото си. Какъв е бил понеделник? Е, тези са да, така. Календарното да. планиране. Винаги има срещи, всеки ден имаме срещи, всеки ден имаме мероприятия. На това формат е? 2 пъти А4 графите на огромния календар са пълни. С работа. В БЧК преслава отговаря за изпълнението на два европейски проекта. Единият, който се грижи за това гражданите да са адекватно подготвени за бедствени ситуации, а другият изпълнява хуманитарната мисия да свързва семейства на бежанци. Работим Мрежа, свързана, вече технологично свързана, благодарение на напредъка на, на информационните и комуникационните технологии. Пращаме моби от България за търсения на граждани в чужбина, но също така получаваме от Българно. много държави. С мейлите идват случаи, а те не са по никакъв начин сухи. Вярно, тежки са, трагични са даже. По-големия процент. И винаги, когато има разделени семейства, няма как и да е весело. Щастието идва, когато успеем да ги съберем на територията на България, търсеха своите деца. Бяха се загубили децата в резултат от тази миграция, задействана от конфликт. Едно от семействата беше от Афганистан, другото сирийско. Успяхме да локализираме децата и успяхме да установим и първичен контакт. Първо беше видеовръзка, но и телефонна връзка между едното детенце и семейството му, а след това и другото. Това е преломен момент. Не можеш да станеш свидетел как дете до е Косва екрана на, на компютъра, защото от другата страна, на стотици километри от него, са родителите му и то виждайки ги иска да ги прегърне. Ако станеш свидетел на тази сцена, някак си запечатва се. Не може да се изличи, не може да се намали преживяването, нито пък да отшуми. И вече когато се пребори чисто административно процеса да завърши и да се доведе до щастлива развръзка и децата с родителите си, тогава това е, да не знам, момент на наликуване Аз си казвам, свършихме си работата и честно казвам, си казвам, днес за мен беше много успешен, ползотворен ден. Семействата, на които работата на Преслава е помогнала, не могат да бъдат публично разкрити заради тайната на процедурата. Но колегите на Преслава Лилова са сигурни, че... Това е нашия герой. Да, и аз се радвах, че такива хора ще представите. Че Светлю и Марияна работят с Преслава в БЧК и са сигурни, че резултатите от работата ѝ са постигнати. Защото това е човек с много разностранни интереси и уме да съчетава служебните задължения с всичко, което, всичко, което може да се следите. Само един малък факт, този млад човек е, има един малък син на 4 години и само няколко месеца след като той се появи на Бел свят, тя вече беше на работа. Значи обича работата си, обича да. дейността си, обича колектива, обича хората. Ето... Които... Преслава се за засмях, защото... А аз се засмях, <laughs> да. Аз се засмях, защото не не ме очакваха да ме видят. <съкът> Аз като се появиха <съкът> и се сетих за, за момента, в който се видяхме. Ако тя не грее, ни умираме. <съкът> Аз може би към слънцето изключително зареждащо е с нея да се работи. И имам нужда от такива хора. Аз и в моя екип съм се обградила с повече млади колеги, защото те ти придават тая съвременност. Той е различен поглед, който абсолютно е необходим, особено на динамиките на дейността на Червения кръст. В работата си, за, за мен един герой е този, който умее и се умява да върви напред, да развива дейността. Започнали сме от двама-трима човека като колектив, разраснахме се. Това е човек, който успя да пробие в много отношение. Особено в международен план, където в различни, предполагам, знаете, различни платформи, различни новости. Тя е и, един от основателите е и на проекта Откри лицето, платформа, която вече повече от 5 години съществува, развива се, продължава. И това е преси, защото тя. Не се отказва дори първоначално въобще да тук на всички да се струват, че няма да стане и така нататък. Много са противи да има. Тя Но не се отказва. Това е което се случи с Международния комитет. Да спечели доверието им да работят в България, защото те са много сложно избират, много е сложен процесът да се решат в една държава. Да работи националното дружество, техни, как да кажа, изконни дейности. Това е доказване на капацитета, доказване, че може да се има доверие и че нещата ще се случат по начина, по който го иска една такава Сериозна организация. Професор Снежанка Грозданова, преподавателка на преслава от Софийския университет, не пести похвалите за нея и казва, че част от идеите, които преслава е написала като дипломна работа за това как младите българи да останат в България, вече са намерили реализация. Нейните препоръки бяха свързани не само към усъвършенстване на социалната и инфраструктурата, да има работни места, да има работодатели, които да се отнасят към младите специалисти, не да ги на временен трудов договор за 6 месеца да не им платят нищо или да им платят жълти сотинки и да напускат след това. И ставаше дума за стимулиране от страна правителство, държава, народно събрание за онези работодатели, които дават привез на младите специалисти. В голяма степен част от нейните предложения едва сега влизат в някои от предложенията за заплащане допълнително на хората или поемане първата година на предназначаване на млад специалист с висше образование или с специалност, която е нужна. Примерно, държавата да поеме всичките осигуровки. Ставаше дума за някои а, възможности за стимулиране на унази. Час от политиците, докторанти, които да имат практическа връзка с предприятията. Професор Снежана Грозданова е сигурна, че Преслава може да бъде наречена герой. Това е си на ми. Самата Преслава също се чувства като герой. Да. Но само за сина си. Скоро ще стане на 5. <рък> Майките винаги са герои за децата си. В идеалния случай понякога, може би, се и лошия герой. Е, когато има правила, когато трябва да се приуча децата на дисциплина, предполагам, не винаги им е толкова комфортно. Но да, за децата, според мен, родителите са техните герои до една възраст. В момента се радвам на щастливите мигове и още няколко тук годинки, в които аз ще съм героя. Да кажа честно, се старая много да давам добър пример и вярвам, че не това, което му казвам в такава степен, на това, което му показвам е по-важно. Герой не се чувствам. Вероятно всеки от нас е герой. Ежедневието не е лесно за никой. Всеки в себе си носи героя, защото всеки изнася собствената си борба на плещите си. Погледнато от тази страна, за мен всеки е герой в тази си житейска битка или в определена неволя, която преодолява. Тя винаги изисква отличността от човека. Казва Преслава Лилова, която работи в Бече по проект за свързване на семействата на бежанци.